Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh <coughs> wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah Ya Ya Lati, nama Nabi Allah, apa tak pati wanatamu pun, ayam antum muslimun. Ya Ya Nasu Tabuloh, kamu melatih, akan aku minamsi wahidah, maka aku min hazajah, maka semikum hari jalan kecil Allah di sana. Bukanlah ini dasar Nabi Muhammad, ilham Allah akan nabi kamu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 pada kesempatan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada kita untuk meluruskan perjanjian kita al aqidah atau amiyah yang kita disoleh. Alimah mengucapkan kepada -ja kami: "Wahai malaikat Allah, wa pada pertemuan terakhir, sesungguhnya beliau rahmatullahi tentang perkara-perkara yang jadi akidah kita, sebagaimana beliau sebutkan, ada tikro bayan al-qidah." Ini adalah penjelasan Dari Akidah Ahli Sunnah Wal-Jamah Dari akidahnya Ahli Sunnah Wal-Jamah Ini menuliskan bahwa beliau Sengaja Di dalam buku beliau ini Menunjukkan hal-hal yang menjadi keyakinan Dari Ahli Sunnah Wal-Jamah Al-Qurqah Al-Najib Al-Tahib al mansurah dari hukum yang diambil dari Al-Quran demikian juga dari hadis nabi saw. Yang dengannya terbedakan antara hadis sunnah dengan 72 kumpulan yang lain yang nabi saw, SAW menyebutkan: "Setelah tarikh umat dijana, setelah sawi najir fakul haminah di bawahnya akan pecah umatku menjadi 73 golongan semua dalam diri rakyat satu. Dan dari akhidat tersebut yang sebuah beliau Di dalam buku ini insya Allah Kalau menadap beberapa hal yang Dia itu dikritik oleh para ulama Membedakan antara Kelompok-kelompok yang sesat itu Dengan Ahlu sunnah wal-jaman Pada pertemuan yang lewat oleh beliau Tentang Esra Me'rad Dan sebelumnya oleh beliau Tentang Al-Qur'an adalah kalam Allah. Demikian juga Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh manusia diutus untuk manusia, demikian juga untuk jin. Demikian juga sebelumnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini insyaallah akan kita sebutkan tentang Al-Haud. Telaga yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Subhanahu Wa Taala dan ia termasuk dari aqidah alusunan jannah, meyakini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberikan al-qotul telaga di arah al-giyamah di padang musyar, yang nanti disebutkan adalah di tempat bumi yang lain. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam Al Quran, "Yamatu Badal Ardu" berarti pada hari diganti bumi selain dari bumi yang kita ketahui sekarang ini. Maka disitu nanti ada Telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cangkir-cangkirnya itu sangat banyak, demikian juga sangat luas, panjangnya demikian juga lebarnya. Sebagaimana nanti akan sebutkan ta'ala Sebelum kita menyebutkan Tentang hauk ini Pada pertemuan-pertemuan Kita sudah sebutkan tentang Isra'u Mi'rod Dan di situ ada beberapa hal yang Akan kita tambahkan Sebelum para ulama Bahwa Nabi S.A.W. beliau Isra'u Mi'rod Dan isra'u itu adalah perjalanan di malam hari Dan sebelum para ulama Bukan malam seluruhnya Tapi sebagian malam Perjalanan dari mas Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagaimana mengatakan di suatu tempat di Bethlehem. Selain mengatakan demikian tapi kalau dalam istilah orang Arab ini itulah. Dan yang benar itu adalah di Masjidil Aqsa sebagaimana dalam Al-Qur'an. Adapun Mi'raj yakni naik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sebagian menyebutkan bahawa melecut ini dengan menggunakan, sebagian mengatakan dengan menggunakan alat, dan lecut sendiri sendiri adalah seperti alat yang digunakan untuk naik seperti tangga. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan mereka Jibril Dan mereka menyebutkan bahawa yang rojib yang sahih adalah Nabi Sallam dalam keadaan dia dalam keadaan sadar. Demikian juga. Beliau bersama dengan jasadnya Bukan berupa roh saja atau berupa Mimpi, tidak ya, Yang majiz bukan oleh Kalimah Ibnu Nabi Di dalam serah beliau terhadap tauhid Tawiyah ini adalah Dalam keadaan Sadar dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersama dengan jasadnya Di antar lainnya bisa ditulis Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau isra' Demikian juga mengharap dengan jasadnya dan dalam badan sadar sebagaimana oleh Imam Abu Nasr di sini di halaman 107. Walilaylatil isra' bi sadiqi ilya qodah dan di antara dalil menunjukkan Bahawa nabi Isra' dengan jasadnya dalam badan sadar apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjid masjidil aqsa kalimat bi abdihi wal abdu ibaratun an majmu'il jasad wa dan namanya abd. Hamba itu adalah ibarat bergabungnya jasad dengan roh. Sudah ini jawaban pertama. Yang namanya hamba maksud di Allah Subhanahu wa taala yang berjalankan hambanya di malam hari dari masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kalimat hambanya yang menunjukkan apa? bahawa itu adalah jasad dengan roh. <tuh> kemudian kemudian juga sekian para ulama yang lain seperti Imam Suyuti. ini dalil yang kedua Bawa menunjukkan Nabi dalam keadaan sadar dan dengan jasadnya demikian juga ruhnya. Kalau asyuri di berkatai makasyuti. Dalam menyebutkan di ayat 26 surah kasah al isyol. Kalimat subhan adalah di Ya kalimat makasyi ini. Subhan, lihat kata sibih inamayakun indal umur alidom kalimat tasbih Subhanallah bawahnya ma masuk caj Allah itu diucapkan ketika ketika memerhatikan atau melihat atau sesuatu yang diitu idom besar ya kalimat Subhanallah masuk caj Allah itu menunjukkan ya atau sesuatu kalimat yang diucapkan ketika merasa iran terhadap sesuatu yang agung. Demikian. Walaukan nama-nama, kalau itu berubah tidur. Ya, ini Nabi Sallam dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan sadar. Lam yakun bi kabiru sheikh. Tidak akan ada di dalamnya itu suatu yang besar. Anda demikian. Di sini Allah menyebutkan dengan subhanallah di asroh, ma suci, dat yang memerjalankan hambanya. Kalimat ma ini menunjukkan bahawa itu perkara yang yang agung, perkara yang besar. Kalau itu sekedar tidur, maka itu tidak menunjukkan sesuatu yang besar. Jadi demikian. Kemudian juga disebutkan, sebagian mengatakan seperti orang Sufi dan sebagainya, bahwa berulang kali Isra Miraj tentu adalah khotob salah. Kemudian juga dibicarakan bahwa Nabi sallallahu disebutkan di sini oleh Al Ibnu Abi Zaka'na min hadis Isra' dan di antara isi di hadis Isra'. Para lewat becaranya, "Anahu sallallahu alaihi jasadhi minal yaqutah ila sahih minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa ragiban 'ala Sebutkan dalam riwayat yang telah kita sudah sebutkan Bahawa Buraq itu adalah ada kendaraan? 'Abiy kendaraan putih. Tawil dan tinggi, panjang. Faqal himar dunal bagal. Yang di itu di atasnya keledai dan lebih rendah dari bigol. Perbedaan antara kuda dengan perday. Yaduhafiruhu inda muthadharra fihi. Meletakkan kakinya itu di akhir dari langkahnya. Jadi cepat sekali dia berjalan. Akhir dari pojoknya. Dan di itu melangkah sejauh mata memandang. <tuh> Kemudian juga disebutkan Sahibah Ujib ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi itu malaikat jibril alaihissalam karena salah gunakan. Kemudian Nabi pun turun di masjid al aqsa. Wasallahu bi l ambiya imaman. Kemudian sholat bersama dengan para Nabi sebagai imam. Nabi sebagai imam. Sebutkan yang benar adalah apa? Suara ibn Kathir Bahawa Nabi Shulatah mengimami para Nabi ini adalah setelah apa? Setelah Isra'a Me'rat Demikian Derajukan bahwa itu setelah Isra'a Me'rat setelah, setelah naik Sidratul Muntaha Turun baru kemudian mengimami para Nabi Di Masjidil Aqsa <tuh> Karena disebutkan di antara alasannya ketika Ketika belum naik Maka belum diwajibkan sholat Demikian belum tahu surat apa yang dilakukan Adapun setelah Kemudian diwajibkan surat lima waktu Baru kemudian boleh mengimami Para nabi di Masjid Al-Aqsa Demikian sebutkan. Kemudian disebutkan dalam beberapa hadis Baru batuan buruk Bi halkah babil masjid Kemudian nabi pun Mengikat buruk Di dan pintu di Masjidil Aqsa. Kemudian disebutkan hadis tersebut, yakni hadis yang panjang sudah kita sebutkan bertemu dengan para nabi, <tuh> kemudian disebutkan bertemu paling akhirnya dengan, dengan Nabi Musa alaihi Kemudian disebutkan apa kata-kata dan tilawah ihdina bis-shobbi riwayathi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya, heroiati. Salawatul alaihi wasallam. Robahu asyhadalah. Dia ingin rosak dengan mata kepalanya. Yang benar sudah lewat. Yaitu apa? Nabi tidak melihat Allah subhanahu wa taala. <tuh> Sebagian mengatakan bahwa melihat dengan hati Nabi saw. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Najm. Maka dalam Al-Ma'ariq tidaklah hati itu berdusta terhadap apa yang dia lihat. Maka sampai dalil seperti ini. Ya tidak jelas menunjukkan bawa nabi melihat dengan hatinya. Bentuk dari apa yang dibawakan dalam surat ini, suatu najm ini adalah antara nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam. <tuh> Demikian juga ayat yang ke-13, Balakat Rahu Nasilatan Ukhro dan sungguh Dia telah melihatnya. Jadi nabi telah melihat malaikat Jibril Nasilatan Ukhro di tempat yang lain, yaitu malaikat Jibril. Nabi telah melihat malaikat Jibril. Al-Qur'an dua kali dalam bentuknya yang asli. Demikian juga. Ini melihat ketika Isra' Mi'raj itu demikian juga setelah surat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Ya kemudian turun disitu surat Al-Mudatsir. yang disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya ketika turun surat Al-Mudhasir itu ya di waktu terjadi turun surat Al-Mudhasir itu kemudian itu ketika di bumi ya kemudian ketika di langit ketika apa ketika surat Al-Mudhasir itu kemudian juga kedekatan itu ya adalah kedekatannya Nabi dengan Malaikat Jibril ya, ayat yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat yang kelima sampai yang kedelapan Allah meluas shadiul kuat yang mengajarinya itu adalah shadiul kuat kuat ini sangat kuat sekali Malaikat Jibril do'miratin pastawal memiliki kekuatan merah ini punya kekuatan pastawal ya kemudian bersama dengan Nabi saw dalam keadaan ini malaikat Jibril dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saw sendiri artinya adalah sama, sejajar. Wabillul bukil Allah dan dia di ufuk yang tinggi. Kuma danafatadalah kemudian dekat, dekat dan semakin dekat. Sebutkan ini adalah malaikat Jibril, ya, bukan kedekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan, bukan di dalam kejadian Isra' mirrot ini. Demikian, Ya Raja Mullah Alam. Ada yang menyebutkan sebagian di dalam hadis Isra'amirat ini itu adalah muncul dari wahm, perancuan dari Syarik. Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Hawid bin Najjar melatakan Saudubi Uqtih di ibukota dalam perjalanan ke dan sana ya kadang-kadang salah sana. Ini perlu dijelaskan di sini bahwa sumada pendapat dalalah ini adalah bukan ya bukan Nabi sallallahu so alaihi Al dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan dalam bacaan di surah Mi'raj ini. Sebagian Mengatakan bahawa Nabi SAW juga mengabari tentang Wa akbarukum an irihim Ini Nabi mengabari tentang irih Ini kuda-kuda orang-orang Quraisy waktu itu yang menuju ke Syam, Ya dari arah Masjidil Aqsa itu Sekitar Masjidil Aqsa kemudian menuju ke Mekah Nabi mengabari tentang unta-unta unta mereka Disibukkan di sejarah dalam dohif <tuh> Adapun Imam Ibnu Abi Yusuf menyebutkan bahawa Nabi SAW alaihi wasalam mengabari bahwa mereka rombongan ini ya, dari ya ini dari Syam menuju Makkah. Berikutnya kita akan menyebutkan di sini tentang haud. Sebagaimana tadi kita sebutkan qauluhu dan ucapan beliau ini ucapan Al-Imam. Ath-Thahawi rahimahullah, "Wal haud alladhi akramah Allah Ta'ala bihi." Giyasan li umatihi hakun Dan haut telaga Yang Allah SWT muliakan Nabi Muhammad SAW Dengan ia, dengan telaga tersebut Giyasan sebagai minum Sebagai minuman li umatihi Untuk umatnya Ketika dalam badan sangat haus Kemudian meminum padanya umat Nabi SAW Hakun adalah benar Dan goyut sendiri artinya bisa diartikan dengan dengan motor, dengan hujan Di sini boleh menyebutkan bahawa telaga Yang Allah muliakan dengannya Nabi Muhammad SAW Sebagai Minuman untuk umatnya pelepas dahaga Untuk umatnya Ketika mereka di padang masyarakat Ketika mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka Itu adalah hak, itu adalah benar Ini termasuk akidah berikutnya Adalah keyakinan kita tentang telaga Yang dimiliki oleh Nabi SAW Terima <tuh> Baranglah menyebutkan tentang haut sendiri. Ya, definisinya. Dan juga pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Makhdizzi rahimatallahi wa rahimahullah wa intiqal. Ketika beliau menyebutkan tentang akidah al-iman diguli ma'abara bihi rasul orang rasul Islam beriman terhadap segala sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya di antaranya adalah hadis disebutkan di lumanto etika yang termasuk buku yang membahas tentang akidah juga termasuk buku-buku yang awal-awal di dalam pelajaran akidah seperti di nomor 62 Qudid bin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haud fil kiamah dan untuk Nabi kita Muhammad SAW telaga di hari kiamat ma'uhu asyad bayadan minalaban bayadon airnya itu lebih putih dari susu wahna binal asal lebih manis dari al-asal matlu wabarikuhu adadu nunujumis sama dan gelas-gelasnya itu cangkir-cangkirnya itu sebanyak bintang-bintang di langit Man syariba minhu syurbatan barang siapa yang meminum dari telaga tersebut air yang ada di telaga tersebut satu kali minuman saja lam yathma ba'daha amadan tidak pernah akan haus setelah, Setelahnya selama lamanya barang siapa yang minum dari air yang di telaga tersebut tidak akan pernah haus selama-lamanya ini ka aqidah kita juga keyakinan kita <tuh> Dan kezaman beliau ini diambil dari hadis-hadis yang shohi Di antara sebuah lima bukhori di sahihnya Panjang lebar beliau menyebutkan Berapa hadis banyak sekali Shoshim menyebutkan di sini dalam sarahnya al Haud lukotan al-jamu' Ma hadalma' yahudu'idha jam'ahu Haud itu secara bahasa artinya jam, kumpulan Seperti ucapan Halulama Yakutu ida jamahum mengumpulkan air. Jadi perkumpulan air apabila dikumpulkan, apabila berkumpul. Wajah telaku adalah musta'mak, musta'mak ilma dan disebutkan itu adalah kumpulan air. Itu adalah telaga, kalau istilah kita telaga. Telaga itu kan berkumpulnya air disitu. Wasiran salah syar'iat belum mengatakan. Haudul ma'an nazil minal kawthar Telaga Air yang turun dari kawthar Di arusat il-kiamat di Nabi SAW Di arusat padang Padang atau Tanah Labang Pada hari kiamat untuk Nabi SAW Itu Jadi telaga itu adalah Haud ini adalah telaga air Yang dia itu Turun dari al-kawthar Allah SWT al -Quran, Inna ta'ina al-kawthar Sungguh kami akan berikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kausar. Yang ada di padang mahsyar, Padang hari kiamat. Dan beliau mengambil dari apa yang bawakan oleh Ibnu Hajar juga ulama al ya di Fatul Ini haudh secara bahasa demikian juga secara syariat tadinya. oleh Al Imam Ibnu Abi Is Al-hadis al, al wari fi dzikr al-houth tablughu mutawatir at hadis-hadis yang menyebutkan tentang penyebutan telaga ini itu derajatnya sampai derajat mutawatir sebabnya lebih dari 40 sahabat dan sebagainya bahkan barang siapa yang, yang mengingkari hal seperti ini ya berarti mengingkari tentang akhidah harus rawat jemaah sampai mereka para ulama orang, orang yang menyebutkan di akhir-akhir penjelasan ini disebutkan oleh Al Imam Ibnu Abi Abil Isni dia mengatakan juga ulama yang lain di mukaddimah dan sebagainya <tuh> disebutkan Barang orang saleh mengingkari tentang perkara ini Faqata Allahu Al mukirin li wujudil khaut semoga Allah mencelakakan orang-orang yang mengingkari tentang adanya haud ini hadisnya sampai mutawatir. banyak ya sangat baik sekali. Dan kalau mutawatir sendiri itu datang dari orang ulama sebenarnya. Baik kita kalau hadis itu adalah sahih Sudah kita jadikan sebagai akidah Tidak ada keraguan sedikitpun Dan termasuk dari akidah itu adalah beriman terhadap apa yang dibawakan oleh Nabi SAW Di sini subhanallah al-imam ibn al-bi'is Telaka Semoga Allah menghancurkan orang-orang yang mengingkari adanya telaga Milik Nabi SAW ini Wa Dan pantas bagi mereka itu untuk dipisahkan Ya antara mereka dengan melewatinya Meminumnya Ya mal atas ala kubar Pada hari yang sangat haus sekali Yang sangat besar hausnya ini. Ya sudah kalau kalian mengingkari Semoga kalian Tidak minumnya sekalian Dan bagaimana orang-orang syiah Ya ketika eh, Mereka mengatakan bahwa tidak akan dilihat Allah SWT nanti Di surga ya sudah Kalau kalian meyakini seperti itu Semoga kalian juga tidak akan melihat Allah S.W.T Walaupun orang-orang yang mencercah para sahabat, mengkafirkan para sahabat Pantas kekalian kemudian tidak akan masuk surga Karena Di antara kenikmatan yang paling besar Di surga adalah melihat Allah S.W.T Kalau kalian mengingkari bahwa Allah S.W.T tidak akan dilihat di surga, ya sudah Semoga kalian juga tidak akan melihat Allah S.W.T, Allah SWT itu nanti di surga Jadi yani kalian tidak akan masuk surga-surga juga Dan itu balasan yang pantas untuk kalian yang mengambilkan para sahabat bisa, bisa. Sebagaimana mereka itu membenci para sahabat Yang kita mendengarkan juga itu di antara syahadat mereka itu Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat Kemudian juga bersaksi bahwa Bakar, demikian juga Umar, demikian juga Para sahabat, ya Bakar dan Umar itu Bekal dan neraka selama-lamanya Bencian mereka itu Demikian juga dalam berpasaran ini Ya jadi semua kalau menghancurkan orang-orang yang mengingkari adanya telaga ini. <tuh> Imam Bukhari boleh menyebutkan dalam Sahihnya ya, banyak sekali. Boleh menyebutkan di kitab Bukhari ini kitab tentang hal-hal yang itu membuat lembut tentang nufus agar hati itu lembut demikian juga agar hati itu, takut kepada Allah SWT demikian kita hendaknya juga memperhatikan masalah itu bukan hanya mungkin belajar tentang masalah hadis, demikian juga masalah bahasa untuk kita perhatikan juga tentang masalah tasiyah-tasiyah pembersihan diri menjauhi maksiat, memperbanyak amalan soleh kepada Allah SWT demikian juga ada dengan mu'alim, dengan guru, demikian juga sesama Pelajar demikian juga orang lain. Ini eh, demikian. Manfaat seorang itu belajar adalah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin menjadi orang yang beretawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain kecuali adalah agar demikian untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semukakan di kita boleh record. Baik, filhar tentang haud telaga waqaulillahi dan ucapan Allah Subhanahu wa taala innana a'tainakal sesungguhnya kami akan memberikan engkau diberikan kepada engkau wahai Muhammad al kautsar zula <tuh> biliau waqaal abdul abin zayd berkata abdul nabi sallallahu alaihi nabi sallallahu ini kutangan hadis yang sahih isbiru hatta talqauni al haud sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di haud telaga Mudah-mudahan menyebutkan hadis yang banyak. Hadis Abdullah turul bin Masud bertanya, anak para tukum al-Haud al semuanya aku menolong kalian di Haud. Dan nah, dengan bertemu dengan nabi Sallallahu alaihi wasallam, para sahabat demikian juga umatnya di telaga. Demikian juga boleh menyebutkan. Adi Sambu'le, Rabbul Adal An Anbu. Anak Rasulullah, semua ahli masjid Al-Aqsa, semua ahli masjid, pernah mengatakan, Ma'beena baiti wa mimbari antara rumahku dan mimbarku. Rumah Nabi itu kan di sampingnya masjid Nabawi. Langsung bertempelan antara rumahku dan mimbarku. Rabbul Adal min Ri'adil Jannah adalah kebun dari kebun-kebun surga. Wa mimbari ala haubi Dan mimbar ku di haubu di, di telakang Tapi mengatakan bahawa yang Beliau itu di telakang Para aku? Demikian juga hadis yang lain Yang dibawa oleh Alimam Abul Is Juga di Bicara beliau ini Di sini semuanya oleh beliau <kuh> Oleh Alimam Ibn Abul Is Rawan bin meriwayatkan dari para sahabat tentang di sini bid'ah masala sunah sahabatian 30 sekian sahabat. Walakat istaksar, guru Kahu Sayyuna dan telah menyebutkan panjang lebar jalan-jalannya itu saya kami saya Imamuddin Ibnu Katsir. Nih, menunjukkan bahwa isbut menyebutkan langsung gurunya yakni Ibnu Katsir. Dan sudah lewat juga di dalam ini pembahasan tentang ini permasalahan lagi di seorang ulama menyebutkan juga yakni Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa beliau tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam Ibnu Sebagian menyebutkan bahawa karena sangat banyak musuhnya dari sallallahu alaihi wasallam Ibnu sehingga al-Imam Ibnu Abil tidak menyebutkan kalimat ya. Dari apa yang beliau banyak apa yang dapatkan dari buku-bukunya sahabat-sahabat Muhtammiyah, sehingga semacam beliau tidak menyebutkan. Adapun Imam Ghazir demikian juga Imam Koyim adalah sama-sama dengan beliau belajar. Dan Imam Ghazir demikian juga Imam Koyim adalah dua murid dari sahabat-sahabat Muhtammiyah. Yang tidak menyebutkan, telah menyebutkannya Syekh kami Imam Ghazir. Taghallahu taghallamahu wa lahu semoga Allah melingkupinya dengan rahmatnya nya Fi akhir tarikhih al-kabir al-nusana bil bidaya wa nihaya. Di tarikh beliau yang besar yang diberi nama dengan bidaya wa nihaya, buku yang kita kenal. Pamin had di antaranya di hadis itu adalah Marwahul Bukhari. apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah Anak-anak semua alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila mengatakan Inna padro Khawdi Sesungguhnya Ukuran telagaku Kama bina ailah Ila sun'a, suna bin al-Yaman Sesungguhnya jarak Telagaku Sebagaimana Antara ailah Itu ada di Syam, Suriah Sekitar itu Ila sun'a Sampai ke sun'a di yaman Panjangnya cerita itu antara Syam sampai Yaman. Soala. Wa ina fihi mina barik keadaan di tujuh Masa semuanya di dalam telaga itu dari canggir-canggirnya itu seperti jumlah bintang-bintang di langit. Demikian juga disebutkan layari layar udana layar udana ala nya akan Datang orang-orang dari sahabat-sahabatku kepada aku. Jadi di telaga tersebut, Hatta itu araq sampai ketika aku mengenali mereka, oh duni diju di sini, ini akal Mereka diambil ya, dariku. Pak ashabi. Kemudian aku katakan, sahabatku, kenapa tidak boleh? Ya untuk kemudian meminum darinya. Payakul kemudian berkata, Lata dhi ma ahdah su baqdaqah. tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Mereka murtad sehingga mereka tidak boleh minum dari terak tersebut. Rawu sw. Soalnya rawu sw. Kemudian juga sebutkan dalam hadits Muhammad dari sahabat Anas malik terangan Muka lah. Oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekfadan yaitu dipingsankan Abu Akfa Nabi pingsan dengan suatu ya ini keadaan pingsan tidur ya, dalam badan ketika menerima wahyu itu para ka'arasu mutabassiman kemudian beliau kepalanya dalam badan tersenyum kemudian ditanya oleh para sahabat kenapa engkau tertawa kemudian Nabi mengatakan inau unsilat alayya anifan surah semuanya turun kepadaku Baru saja surat, faqor'a Kemudian Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Inna'tayinalka al-kawthar Sungguhnya kami memberikan kepada engkau Al-kawthar Hatta fatah mahal Sampai Nabi mengelesaikannya Fasolili rabbi kawadhar Maka suratlah untuk Allah SWT Untuk Ravmu Demikian juga menyembelih memotongnya Inna syani agar Gua'al-abtar Sungguhnya yang musuhi kamu akan hancur Kemudian Nabi mengatakan hal tak teruna malak kausar. Tidaklah kamu tahu apa itu kausar. Kalau Allah Warrossulah Alam, mereka mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kalau Nahrun, sungai dia itu adalah Nahrun, itu adalah sungai. Atau ini Robiyya sawajalabir jannah. Robku memberikan kepadaku. Jadi yani sungai kausar itu di surga. Alaihi Feru Nasir, padanya itu ada kebaikan sangat banyak. Ini, Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sungai Al Kawthar. Di dalamnya ada kebaikan yang banyak dan Sungai Kawthar ini di surga. Tari Du Alehi umatnya kiamah al kiamat akan mendatangi umatku padanya pada hari kiamat. <tuh> Aniatoh ada Al Kawwakib jumlahnya itu sebanyak ya ini jumlah cangkir-cangkirnya gelas-gelasnya itu sebanyak Al Kawwakib bintang-bintang. Yang dari Juz Abdul Minhum Faakulul Ya Robi, kemudian diambil hamba dari mereka itu ingin mengambilnya. Faakulul aku katakan, wa Ya Robku, inauminum mati, sungguhnya itu dari umatku. Jadi dia tidak boleh untuk mengambil dari air tersebut. Nabi mengatakan itu umatku. Fa kemudian dikatakan kepada aku, kala tadri, maaf dah tu pakdak, sungguhnya tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Jadi mereka muhtar Roh muslim, sebaliknya muslim <coughs> demikian Demikian juga hadis-hadis yang banyak disebutkan oleh para ulama <coughs> Kemudian sebutkan oleh alimah al Wa makna zalib dan makna yang demikian Itu dari hadis tadi Anahu Yashabu fihi mizaban Min zalikal qawthar ilal haud ini mengumpulkan antara hadis-hadis eh, itu disebutkan oleh beliau bahwa yashab itu yakni jaror mengalir dari sungai al-kausar ini mizaban ini seperti yakni kalau kita yang mungkin eh, abang atau semisal itu pipa yang tempat keluarnya air itu yang mengalir di dalamnya itu dari sungai al-kausar itu mizaban 2 Tempat untuk mengalirkan minyak Al Kawthar dari Sungai Al Kawthar itu Ilal Haud menuju Telaga. Wal Haud fill Arusot kau belasirat dan Haut ini Telaga ini di Arusot di Padang Masjid di berhingat. Ia ada di Padang Masjid. Sebelum sholat itu yang benar. Sebelum orang-orang itu melewati apa? Jembatan Ini demikian. Jadi Al Kawthar itu di Surga. Kemudian di situ ada tempat untuk atau suatu untuk mengalirkan air yang ada di Sungai Al-Gausar itu menuju ke telaga yang ada di mana di Arshat Al-Qiyamah, di Padang Mahsyar yang ada di, nanti di hari Qiyamah Itu. Dan tadi kita sebutkan bahwa di itu ada adalah bumi bukan yang bumi bumi kita sekarang ini. Ya, jadi haud itu adalah di di tadi padang pasir, kemudian eh, sungai Al Kawusar itu ada di surga. <tuh> kemudian nah, tadi ada orang dia itu ingin mengambilnya, kemudian dilarang untuk mengambilnya. Kordin, kordin tertuduh, ala kohim, mereka telah murtad, ya, mereka telah berbalik dari leher-leher mereka ini berbalik, kemudian jadi orang-orang murtad, sehingga tidak diperbolehkan untuk minum darinya. Hmm. Kemudian juga disebutkan di sini wala tinya talafasu min al-ahadits al-waridah fi sifatil dan kesimpulan dari hadis-hadis yang disebutkan tentang sifat telaga ini karena panjawan ini dari muharri menyebutkan di sahihnya tentang hadis telaga ini demikian juga Imam Muslim demikian juga yang lainnya dari para ulama bahkan juga disebutkan oleh ulama Al al-Barbahari boleh menyebutkan di dalam sahabat sunnah semuanya di nomor 20 al waliman bi khawdi rasulillah s.a.w beriman dengan telaga rasul s.a.w walikuni nabi'in haud dan setiap nabi ada telaganya ini ya di sini berbicara kepada ulama saya albani boleh menesuaikan ya demikian juga ya Al-Imam bin Al-Kazir, eh, Al-Hamad hajar di Farhul Bari boleh menyebutkan bahawa di sini adalah sahih. Namun saya boleh menjaibkan, kenapa untuk setiap Nabi itu ada hur, ada telakian Muda sukan oleh Al-Imam al barbahari illa shalihun so Ini setelah menyebutkan setiap Nabi punya telakian kecuali Nabi shalih so Shallallahu so alayhi wa ala, so ala ala sallam alayhi wa sallam insha'alih al-Nabi ala al alayhi wa فَإِنْ أَحْلُدَهُ دَرْءُ نَرْوَتِهِ Karena suhunya telakanya dia itu adalah minuman dari Ontario Habis ini mau untuk menentukan tentang masalah ini Hadisnya palsu untuk Adapun bahwa untuk setiap Nabi itu punya telakai, hadisnya diperbincangkan oleh para ulama. <tuh> Ia menajar mesehikan, ya demikian juga eh, Saya Arbani beliau mesehikan juga Itu ada riat yang sangat banyak oleh para ulama. Semburkan berulang oleh Imam dari ini. Ya, demikian juga semburkan di situ juga oleh Imam Muhammad Taqrooni dan yang lainnya. Riat maknawi dari ini di situ ada. <tuh> ya, Sa'id bin Bashir diantoi. Demikian juga Hasan al Basri beliau mengucapkan kalimat an-anah. Mungkin juga Rasul dan yang lainnya. Sebagian menyebutkan bahawa itu ada penguatnya. Kalimat untuk setiap Nabi itu mempunyai telaga, kecuali Nabi Soleh. Ula Adam adalah Tohid. Ya demikian. Ya demikian. Kemudian disebutkan juga oleh alim Abu Naqib Is. Di antara sifat telaga ini, Anaukhudun Adim itu adalah telaga yang sangat besar. Wa Wamuridu Karim tempat ya orang minum yang mulia. Jumat min sharabil jannah yang dibentangkan di itu di, dialirkan dari minuman yang ada di surga. Minnahril Ka'usar dari Sungai Al Ka'usar. Jadi ada kaitan yang antara telaga ini dengan tadi ina atau ina Al Ka'usar. Sungai yang kami akan berikan kepada engkau Al Ka'usar. Tadi saya sebutkan adalah sungai yang ada di surga. Di surga ada kebaikan yang sangat banyak. <tuh> datanya di surga kemudian itu mengalir airnya itu sampai di telaga Nabi sallallahu alaihi perkara gaib. Ali <tuh> diwa syadu bayyadan lebih putih dari susu wa abrathu min aljalj lebih dingin dari salju tapi tidak membahayakan karena dingin sangat kadang membahayakan. Hormat oh, di sini perbincangan ya supaya tersaihkan. Wa ahla asal labih manis daripada asal madu. Wa diyburih al lebih semerba baunya dari minyak wangi misk, minyak wangi paling harum. Wa wa fi dan itu sangat ruas sekali. Ithlu wa tuluh, ar-thulu panjang dan lebarnya sama. Hadis Abu Dzar, salah muslim, Hadis Abdur bin Amr bin Has Berdurhanumah. Kolozabiah min zawa Yahhu masih Rasah. Ya setiap sisi dari sisi sisinya itu, ya sisi sisinya itu satu bulan perjalanan. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan Bahwa ia muncul, ya. Anak yang butuh dihalin min al disebutkan ia tumbuh muncul dari hal. Hal itu adalah tanah, tanah dari misik. Kemudian juga disebutkan wahana. Kalau dengan Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi paling Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi ini adalah kameraan dari jadi bukan oleh Alimam Ibnu Abil Is yang kita ya, merasa itu adalah doa. Sehingga tidak kita, kita, kita sebutkan. Kemudian berkata Imam Alimam Ibnu Abil Is, Cyaala nongnuhu minhum bivadlihi wa karamihi Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di antara mereka yang meminum telaga tersebut dengan keutamaan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nasehat Allah didalih. Kemudian juga disebutkan oleh beliau ya, Tentang permasalahan apakah di itu sebelum mizan Ini khot ini Ataukah setelahnya Demikian juga telaga yang telaga ini setelah mizan Timbangan ataukah sebelumnya Demikian juga jembatan Yang benar Allah'alam yaitu telaga dulu Yang telaga dulu Kemudian baru syirah Kemudian baru mizan Demikian Allah'alam <tuh> Kemudian beliau mengatakan kalau Al-Qur'an, berkata Imam Al-Qur'an, Walayah Allahu, Malayah terbaliqah anhu fihadil arti jangan terbetek di dalam hatimu, Bahwa telaga itu di bumi ini yang kita sekarang ada ini. Kalifil arti al-ubudalah bahkan dia itu di bumi yang sudah diganti. Artul baydoq yang dia itu adalah bumi yang putih, kalifido seperti perak, ya demikian. Sebutkan di dalam Sahih Bukhari Nomor 6521 Ini dalilnya Di Sal bin Saat Rateranbu Sambil itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yagul Yuhsarunna siyong al-kiamah Dikumpulkan manusia nanti pada hari kiamat Ala Ardin Baito Di bumi yang putih Ini demikian Juga disebutkan disitu Hadis bukan oleh Imam Hakim dari sahabat Abdul Mas'ud, orang yang Mas itu adalah lafadz ucapan beliau, ya matubadul ardu bil ar", pada hari digantikan bumi selain dari bumi yang kita sekarang ini. Kalau berkata Abdul Mas'ud, ya jadi apa yang maksudkan dalam Al-Qur'an? Ardh, ardu itu adalah suatu bumi, talfidh nahiyyah seperti ya seperti perak yang bersih. Lamjus makfi hadam tidak pernah diteteskan di situ darah, tidak pernah ditumpahkan darah. Walamjuk malfi hakatiyah tidak pernah dilawan di situ kesalahan. Ini bumi selain bumi kita sekarang ni. Bagaimana sebutkan yang batinul ardhu berarti wasalamu wabarakatuh wa barusulail wa hidupuhan. Sudah di dalam surat Ibrahim. Kemarin itu Ini demikian. Ini tentang telaga yang disebutkan oleh. Alhamdulillah Abdul, Abdul Isam dan saudara akidah-akidah tauhid yang termasuk keyakinan kita ya akidah kita meyakini adanya telah ketika diberikan oleh Nabi SAW Setelah demikian kita baca dulu